פרק י"ב צדיק אתה, אדוני, כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צלחה, שלו כל בוגדי וגד? נטעתם גם שורשו, ילכו גם עשו פרי. קרוב אתה בפיהם, ורחוק מקליותיהם. ואתה, אדוני, ידעתני, תראייני, ובחנת ליבי איתך. התיקם כצאן לטבחה, והקדישם ליום הריגה. עד מתי תאבל הארץ, ועשב כל השדה יבש מרעעת יושבי בה, וה. ספתה והמות ועוף, כי אמרו לא יראה את אחריתנו. כי את רגלים רצת וילעוך, ואיך תתחרה את הסוסים, ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגאון הירדן? כי גם אחיך ובית אביך, גם המה בגד ובך, גם המה קראו אחריך מלא. אל תאמן בם, כי ידברו אליך טובות. עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נטתי את ידידות נפשי בכף אויביה. היתה לי נחלתי כאריה ויער, נתנה עלי בקולה, על כן שניתיה. העית צבוע נחלתי לי, העית סביב עליה. לכו, אספו כל חיית השדה, הטיו לאוכלה. רועים רבים שיחטו חרמי, בוססו את חלקתי, נתנו את חלקת חמדתי למדבר שממה. שמח לי שממה, אבלה עלי שמימה. נשמה כל הארץ, כי אין איש שם על לב. על כל שפיים במדבר באו שודדים, כי חרב לה' אוכלה, מקצה ארץ ועד קצה הארץ, אין שלום לכל בשר. זרעו חיטים וקוצים קצרו, נכלו לא יועילו, ובושו מתבואותיכם, מחרון אף ה'. כה אמר אדוני על כל שכניי הרעים, הנוגעים בנחלה, אשר הנחלתי את עמי, את ישראל. הנני נוטשם מעל אדמתם, ואת בית יהודה אתוש את מתוכם. והיה, אחרי נוטשי אותם, אשוב וריחמתם, והשיבותים איש לנחלתו ואיש לארצו. והיה אם למוד ילמדו את דרכי עמי להישבע בשמי, חי אדוני, כאשר לימדו את עמי להישבע בבעל, ונבנו בתוך עמי. ואם לא ישמעו, ונטשתי את הגוי ההוא, נטוש ואבד, נאום אדוני.